Acești contrariu, însă, nevrând să înțeleagă cu pietate, cu evlavie, că cele comunicate așa prin pilde sunt negrăite, socotez nebunie cunoștința cea mai presus de înțelepciune, care vine din extaz, și călcând bajocuritor mărgăritarele spirituale, noitus, mentale, sfâșie prin arguții, folosește Părintele Dumnezeu să prin pe ce e prin pe cei ce le scolă vedere atât cât e cu putință, le falsifică. Iar aceea scola vedere pe cât e cu putință cele negrăite, mânați numai și numai de iubirea lui. Sfinții Părinți vorbesc despre extazele lor, nu pentru ca să se fandosească în fața altora, ci pentru grija de mântuire aproapelui ca să împrăștie din cei ce cred fără a fi inițiați rătăcirea că după înlăturarea ideilor despre existență are locul repaus desăvârșit și nu o lucrare ce e mai presus de repaus de odihnă care este extazul dar acele lucruri rămân după firea lor negrăite cele văzute în extaz de aceea marele Dionisie sunt u Dionisie o zice că după alăturarea ideilor despre existențe nu mai există rațiune, ci totul e irațional. <coughs> uh, Ala logian. Ideea e că nu este irațional, că este mai presus de rațiune. Sau că după isprăvirea, după terminarea întregului cuș, urcuș, ne vom uni cu cel negreit părinți greș, volumul 3. Uh, <coughs> Coloana 1030 și 1330, părintul lui Sâniloie. Dar dacă sunt negrite, nu înseamnă că mintea ajunge numai prin negare la cele ce sunt mai presus de minte. Chiar și urcușul acesta implică oarecare cunoașterea a celor ce nu se potrivez lui Dumnezeu, și ca un chip al vederii acelea fără formă și a minții umplute de ea. Dar nu urcușul însuși este acea vedere. Dacă ceea ce s-au unit cu lumina aceea în chip îngeresc, o descriu prin negarea tuturor, o fac aceasta pentru că din unirea cu ea au învățat că depășește toate ca fiind mai presus de ființă. Cei ce se învrinice să primească taina de la cei ce au experiat-o, prin ascultare credincioasă și înțeleaptă, însă poți lăvi acea lumină dumnezească și necuprinsă, prin negarea tuturor a se uninsă cu ea și a o vedea, nu pot decât în cazul când, purificându-se prin păzirea poruncilor și dedicându-și mintea rugăciunii curate și nemateriale, vor primi puterea mai presus de firea vederii, mai presus de fire, mai presus de firea noastră. Cum vor numi deci această vedere dacă nu e nici simțire, nici înțelegere, dacă nu e contact direct cu realitatea din lumea aceasta și nu e nici uh, un produs al cugetării umane. Desigur, nu altfel de cum a numit o Solomon, Sfântul Solomon în din Scriptură care a întrecut pe toți înțelepții dinainte de el, simțire intelectuală și dumnezeiască. Împreunarea acestor două cuvinte, îndamnă pe cel care o aude, pe cel care aude de ea, să o cugete, ca nu niciuna din două, adică nici simțire, nici înțelegere. Căci nici înțelegerea nu e simțire, nici simțirea înțelegere. Adică ceea ce gândim nu este ceea ce vedem și nici ceea ce simțim în mod real ce vedem în lume, nu este înțelegere. Ci simțirea intelectuală, inoiera estisis, e cu totul altceva decât amândouă. Vom numi-o deci fie cu numirea aceasta, fie ca Dionis Opargitul, ca Sfântul Dionis unire și nu cunoștința. Adică unire cu slava lui Dumnezeu și nu cunoaștere ca rezultat al cugetării. Trebuie să știm, zice acesta Sfântul Dionisio Opagitul, că mintea noastră are puterea de a înțelege, prin care cunoaște cele ce sunt inteligibile, dar unirea, unirea cu zlava lui Dumnezeu, prin care se împreună cu cele ce o transcend, mintea se împreună cu ceea ce o transcende, întrece natura minții. Iar în alt loc, zice, la fel cu simțurile, sunt deprisos și puterile intelectuale când sufletul dobândind forma dumnezească, dumnezeiască teoidis formă dumnezească, prin unirea ne neînțeleasă cu lumina, pătrunde prin razele luminii neapropiate ale lui Dumnezeu ca prin niște arcuri ce nu sunt aruncate de ochi pe o cale care nu este a vederii ochilor fizici, iar înțeleptul în cele dumnezeiești maxim adică sunt Maxim Mărturisitorul, zice că în timpul acestei uniri a extazului privind Sfinții Lumina Slavei Nearătate și mai presus de grai, devin și ei împreună cu putere de sus, cu Sfinții Îngeri, părtași de fericita curățenie, de fericita a, a, curățire pe care o produce Lumina, vederea Luminii. Dar să nu creadă cineva că Sfinții aceștia vorbesc aici de urcușul prin negația, deci de o a negației. Urcușul acesta în extaz, stăm puterea oricui voiește, oricărui creștin ortodox și nu înalță sufletul la demnitatea îngelor, desface cei drept cu cetarea de celelalte lucruri, dar unirea cu cele de dincolo nu poate realiza. Curăția părții pasionale, curățenia părții pasionale a sufletului însă desfăcăm mintea efectiv, în mod real de toate, deoarece departează poftele și patimile, unește, prin rugăciune sufletul cu harul Duhului, a Duhului Sfânt, iar prin har îl duce în posesiunea, la posesiunea fericită a strălucirii dumnezești de la care capătă formă îngerească și Dumnezească. De aceea, Sfântul Grigure Palaman numește mintea omului în extaz, că având o formă, că având o imprimare îngerească și Dumnezească, că având un mod de a privi lucrurile a idoma îngelor și a idoma lui Dumnezeu, a idoba modul în care Dumnezeu vrea în relație, în unire cu lumina sa să privim slava sa, să vedem slava, să o contemplăm. De aceea părinții de după Marle Dionisie, după cum se observă Sfântul Grigore Palama, ia ca fundament teologia sunt Dionisie Lopagitu și nu e niciun pseudo la el. Sfântul Dionisie este Sfântul Dionisie al secolului 1, nu este un impostor. De aceea, părinții de după Marele Dionisie, zice sunt Grigore Palaman, numesc această simțire duhovnicească, o numesc duhovnicească această simțire, această vedere, numire care și ea e potrivită, exprimă mai bine acea vedere negrăită. Cât și în acele momente, într-adevăr, omul vede cu Duhul, cu Duhul, cu demare. Mare, omul vede împreună cu Duhul Sfânt, nu cu mintea, nici cu trupul, că de fapt vede în chip suprafiresc, o lumină cei mai presus de lumină, aceasta o știe singur cel ce o vede, dar cu ce o vede nu-și dă seama atunci și nici nu poate cerceta natura acelui instrument din pricină că Duhul cu care vede, duhul Sfânt cu care vede este cu neputință de cercetat. Deci sunt ridicați la vedere prin Duhul Sfânt, nu știm cum, dar vedem, nu cuprindem tot ceea ce vedem, dar știm că vedem slava lui Dumnezeu, conștientizăm după. Și în măsura în care Dumnezeu ne dă să înțelegem ceea ce uh, am văzut, uh, acel lucru se numește înțelegere aceea ce Dumnezeu ne dă să înțelegem din extazul avut. Aceasta e ceea ce a spus și Pavel când a auzit cele negrite și a văzut cele nevăzute. Am văzut, zice, dacă afară de trup nu știu, dacă în trup nu știu, 2 Corinteni 12 2 adică nu știa, era mintea dacă era mintea sau era trupul care vedea. Că cel vedea, dar nu cu simțul, nu cu simțul vederii, cu ochii. Însă clar, însă era clar cum vede simțul cele sensibile, ba chiar mai clar ca acela. Iar pe sine se vedea în dulceața a ceea ce vedea, că răpit și ieșit afară, nu numai peste orice lucru și idee de lucru, ci și din sine. Ba, sub puterea extazului, a uitat chiar și de rugăciunea către Dumnezeu. Aceasta este ceea ce spune și Sfântul Isaac, Sfântul Isac Siru, având ca împreună măturisitor pe Dumnezeu cu Grigorie. <coughs> și cred că este vorba de Sfântul Grigorie, cred că este Sfântul Grigorie de Nazias, că rugăciunea este puritatea minții, este curăția minții și singura se retează brusc, se termină rugăciunea când e surprinsă de lumina trăimii, când Sfintei Trăimi, că lumina pătrunde în mintea noastră. Sau că există o puritate a minții, peste care strălucește în timpul rugăciunii lumina Sfintei Trăimi. Atunci mintea se înalță mai presus de rugăciune, de aceea nu trebuie să mai numim această stare rugăciune, ci produs a rugăciunii curate trimis prin Duhul. S-ar putea să fie ori Sfântul Grigore aici nu spune cine, al cui este versetul, al cui este citația, s-ar putea să fie ori Sfântul Grigorie de, de nazias, ori Sfântul Grigore Sinaitul. Atunci mintea se înalță mai presus de rugăciune, de aceea nu trebuie să numim, să mai numim această stare rugăciune, ci produs a rugăciunii curate trimis prin Duhul, prin Duhul Sfânt. Atunci mintea nu se mai roagă prin rugăciune, ci a ajuns în extaz, pătrunde în lucrurile neînțelese. Aceasta este neștiința care e mai presus de cunoștință. Adică vedem și pentru că nu înțelegem tot ceea ce vedem în extaz, unii sfinți părinți au numit extazul neștiință, neștiință Dumnezească. Nu în sensul că nu ar vedea nimic și nu ar putea să exprime ce se vede acolo, ce au văzut, ci uh, că ceea ce văd totuși este necunoscut pentru ei, în proporții mari, ce înțeleg foarte puțin din ceea ce văd. Deci, acel lucru prea dulce care răpește și îl transpune cu mintea și îl întoarce întreg spre sine, îl vede omul cei drept ca o lumină revelatoare, ca o lumină care ne descoperă lucruri, dar nu de corpuri sensibile. Căci acea lumină nu e mărginită nici în jos, nici în sus, nici pe laturi. Adică, peste tot, în extaz vedem lumina Lui Dumnezeu și Lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu ne arată. În general, sufletul nu vede nicio margine a luminii care luminează de jur împrejur, ci pare că ar sta, fiind întreg ochiul, fiind întreg un ochi, adică un ochi care vede, în mijlocul unui soare mai strălucitor de nenumărate ori și mai mare decât orice. De aceea, Macarie cel Mare, sunt o Macarie cel Mare, numește această lumină nemărginită și mai presus de ceruri, pe care o vede omul în extaz, omul domnicesc. Iar altul dintre sfinții desăvârșiți a văzut toate existențele îmbrăsișate de o rază, de o singură rază acestui soare spiritual, Noitu Iliu, Iliu soare, Ilios soare și Noitos mental care i-a văzut cu mintea asta, e. Printre Dumitru trauce spiritual, de aici noitos, e vorba în legătură cu mintea. Și pe margine, pe marginea codice codicelui, de unde a luat Sfântul Grigore Palamat, de unde a tradus aceste dumnezești tratate gregoriene, se spune că e vorba despre Sfântul Benedict de Nursia, Sfântul care a văzut toate existențele îmbrățișate ca de o rază că de o singură rază acestui soare spiritual, luminii dumnezești. Și desigur nici acela n-a văzut ceea ce este și cât este acea lumină, ci cât se făcuse de receptiv față de ea, învățând din în vedere și în unirea mai preseminte cu ea, nu ce este ea după natura ei, ci că este cu adevărat, deci că există lumina dumnezească, și că e mai presus de fire, mai presus de firea noastră și de ființă, Fiind cu totul alt și decât Aangelul, fi cu totul altceva decât toate existențele, înțelegând însă interiorul său închim chim negăit, că singură ea există cu adevărat și ea e totul, ea este totul atunci uh, când o vedem. Dar nu întotdeauna se arată această nemărginire, iar cel ce nu o vede știe că el nu poate vedea, nefiind articulat prin puritate desăvârșită în Duhul, în Duhul Sfânt, nu că ceea ce vede are margini. Când dezlăbește din vedere, satisfacția zice aici Părintele Dumitru. când dezlăbește din vedere, eu știu, dorul pentru ea și liniștea spirituală ce izvorește din ea, tot așa de calmă ca și din cel ce vede, când scade din ea focul aprins al dragostei față de Dumnezeu, cel ce privește Știe sigur că vede exact lumina dinainte, numai că acum o vede mai adumbrită. Adică vederea dumnezească este pe măsura focului nostru, dorului nostru de a vedea pe Dumnezeu. La fel dacă cineva, ducând o viață tot mai plăcută lui Dumnezeu, renunțând la toate și alipindu de Dumnezeu din tot sufletul, înaintează și ajunge la o vedere mai limpede. Știe că nemărginirea ceea ce vede este de fapt, nemărginire. E ceva de netâlcuit și de nespus pentru experiența umană. El nu vede marginea strălucirii a ceea ce privește, vede însă mai bine slăbiciunea capacității sale de a primi Lumina. Deci pămătura desăvârșirii noastre, observăm că suntem nu numai neputincioși în a înțelege lumina Dumnezeu ci cu totul neputincioși. Că nu, că nu avem putere să înțelegem și să cuprindem vederea lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu. Apoi ceea ce s-a să vadă nu ține pur și simplu de natura a lui Dumnezeu, că nu confundă slava cu ființa lui Dumnezeu, că și precum provine din suflet viața în trupul neînsuflețit și numim și viața acest viața acest suflet, deși știm că e altceva decât sufletul care noi își procură viața, tot așa provine în sufletul purtător de Dumnezeu observați cum este numit omul domnice suflet purtător de Dumnezeu, lumina de la Dumnezeu care e sălăjluit, care e sălăjluită în el. Textul mai are unele mici greșeli și noi trebuie să le îndreptăm câteodată, nu le observăm la timp și de aceea ne corectăm. Ba, întrece și această comparație unirea lui Dumnezeu a toate cauzatorul cu ce ce se vreincesc de ea, în baza puterii sale suprafirești, Dumnezeu rămâne întreg în sine, dar totodată locuiește de plin în noi prin slava sa și ne împărtășește nu din ființa proprie, ci din slava și strălucirea propria lui Dumnezeu. De deci, ce dumnezească această lumină, unii sfinți o numesc chiar Dumnezeire, Teotis, și cu drept cuvânt căci este, Teopoiii, ba o numesc și însăși Dumnezeirea, Aftoteosis, Aftoteosis de sine Dumnezeu, Dumnezeu prin instituire, cum se traduce în altă parte. Ba numește și însăși în Dumnezeirea aftoteosis și principiul Dumnezeierii, tearchia. Aceasta poate părea o împărțire și o mulțire a lui Dumnezeu cel unu. Și aici S. Grigore Palama răspunde teologiei romano-catolice, care Înțelege, înțelege filosofic ideea de ființă a lui Dumnezeu și consideră că dacă vorbim despre despre lumina dumnezească sau despre atributele dumnezeirii, prin aceasta atributele slavei lui Dumnezeu, prin aceasta înmulțim cumva sau înmulțim uh, unitatea lui Dumnezeu sau, sau, sau stricăm ideea de simplitate divină. Și acum uh, Sfântul Grigore Palama vorbește despre ce înseamnă, de fapt, simplitatea lui Dumnezeu, care este un dat din totdeauna la Dumnezeu și nu, nu are nimic de-a face cu presupozițiile romano-catolice, târzii? Ce spune Sfântul Dionisie Ropagitu? Sfântul Grigore Palama, pentru că mai încolo va vorbiște despre sunt Dionisie. Acesta, aceasta poate părea o împărțire și o mulțire a lui Dumnezeu cel unu, zice Sf. Grigore Palama. Dar Dumnezeu principiul, care este Dumnezeu dar Dumnezeu principiul arhiteos, este mai presus de Dumnezeu, iperteos și mai presus de principiu iperarchios, ca unul ce este rădăcina, suportul ipostatis acestei dumnezeiri. Așa au învățat după Dionisio Ropagitul, Sf. Dionisio Pagitu, dascării bisericii, Numind Dumnezeire, darul în Dumnezeitor ce provine din Dumnezeu. Numind Dumnezeire, darul în Dumnezeitor, adică Lumina ce provine din Dumnezeu. Și observați că Sfântul Dionisie este luat, care per fundamental ca primul, că tocmai de aceea spune, după el, după Dionisie, dascăli bisericii și Sfinții Părinți au zis așa și așa. Citatul acesta, numind Dumnezeire, darul în Dumnezeitor ce provine din Dumnezeu părinți greși, vol. 3, coloana 956b. De aceea însuși Dionisie, scriind către Gaius, care întrebase cum e Dumnezeu mai presus de principiul Dumnezei zice dacă înțelegi prin Dumnezeire dar un Dumnezeitor prin care ne îndumnezeim, adică Lumina, și dacă acesta e principiul prin care ne îndumnezeim al așa zisei Dumnezei atunci cel ce este mai presus de orice principiu e dincolo de aceasta. Adică ființa lui Dumnezeu e uh, mai presus de slava sa, mai presus de ceea ce vedem noi din slava sa, tot cu sensul că nu putem să cunoaștem ființa lui Dumnezeu. Părinții dau așadar nume dumnezești, halui lui Dumnezeu ca luminii, cel mai presus de simțuri. Dar nu simplu acesta este Dumnezeu după natura sa, că cel poate nu numai să lumineze și să îndumnezească mintea, ci și să producă din existență toată ființa spirituală, așa cum a produs îngerii și lumea deodată la porunca sa, fără ca să mai fi fost mai înainte, fără să fost înainte. Iată, deci, că și văzându-l socotez nevăzut mai mult decât învățații plini de înțelepciune lumească. Vom continua în episodul următor.